Criza, capitolul 8. Minunile lui Satana. A fost spiritismul o problemă în timpul istoriei biblice? Exodul 22 cu 18. Pe vrăjitoare să nu lași să trăiască. Levitic 20 cu 6 și 27. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Deuteronom 18,9-12 După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău,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 Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Marcu 5 cu 1 la 18 Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșa din morminte stăpânit de un duc necurat. Omul acesta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 Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui înalt. Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci, Isuse îi zicea, Duh necurat, ieși afară de omul acesta." Care-ți este numele?" l-a întrebat Isus. Numele meu este Legiune," a răspuns el, pentru că suntem mulți." Și îl ruga stăruitor să nu-i trimeata afară din ținutul acela. Acolo lângă munte,"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 Marcu 9 cu 14 la 29 Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pocă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țapan. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Isus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ, și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui, Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fiți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, Tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt putință celui ce crede. În dată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Când a văzut Iisus că norodul vine în fugă mare spre el, a mustrat Duhul necurat și i-a zis Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau a murit, dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Isus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte. Noi, de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu 16 la 18.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 în numele lui Isus Hristos îți porunce să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Cum a personificat uneori satana ceva sau pe cineva mai atractiv decât el însuși? Geneza 3 cu 1 la 5 Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii,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 vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. 1 Samuel 28 cu 6 la 14 Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin poroci. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, Căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis, Spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine îți voi spune. Femeia i-a răspuns, Știi ce a făcut Saul, cum animici din țară pe cei ce cheamă morți și pe cei ce ghicesc viitorul? Pentru ce dar întinz o cursă vieții mele ca să mă omori?" Saul i-a jurat pe domnul și a zis, Viu este domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta." Femeia a zis, Pe cine vrei să-ți scol?" Și el a răspuns, Scoală-mi pe Samuel." Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, Pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul!" Împăratul i-a zis, Nu te teme de nimic, dar ce vezi?" Femeia a zis lui Saul, Văd o ființă dumnezească sculându-se din pământ." El a răspuns, Cum e la chip?" Și ea a răspuns, Este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie." Saul a înțeles că era Saul și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Samuel a zis lui Saul, pentru ce mai turburat chemându-mă? Saul a răspuns, sunt într-o mare strângtoare, filistenii îmi fac război și Dumnezeu s-a depărtat de la mine. Nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise și te a chemat să-mi arăți ce să fac. Este el și acum capabil să se transforme în ceva ce este de dorit? 2 Corinteni, capitolul 11, cu 13 la 15 Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Pentru care motiv va face Satana minuni în ultimile zile ale istoriei pământului? Apocalipsa 16 cu 13 și 14. Apoi am văzut ieșând din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împarații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Capitolul 13 din Apocalipsa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 cu 9 și 10. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Matei, capitolul 24, cu versetele 4 și 24. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Căci se vor scula hristoși, mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Unde a început spiritismul modern? Am văzut că ciocăniturile misterioase din New York, în 1848, și în alte locuri au fost puterea satanei și că aceste lucruri vor fi din ce în ce mai obișnuite, îmbrăcate în veșmânt religios, în așa fel încât să lege pe cei înșelați într-o mai mare siguranță și să atragă mințile poporului lui Dumnezeu, dacă va fi posibil, spre acele lucruri, făcându-i să se îndoiască de învățăturile și puterea Spiritului Sfânt. Ciocăniturile misterioase cu care spiritismul modern a început, nu au fost rezultatul înșelăciunii sau vicleniei umenești, ci au fost lucrarea directă a îngerilor răi. În ce privință își schimbă spiritismul forma acum? Spiritismul își schimbă forma acum, ascunzându-și unele din caracteristicile sale condamnabile, asumându-și o mască creștină, în timp ce înainte a negat pe Hristos și Biblia, acum mărturisește că le acceptă pe amândouă, pentru ce face satana acum pregătire specială? Satana s-a pregătit mult timp pentru efortul său final de a înșela lumea. Puțin câte puțin, el a pregătit calea pentru cea mai mare înșelătorie a lui în dezvoltarea spiritismului. Duhul lui Dumnezeu se retrage treptat de la lume. Satanași mobilează de asemenea forțele Răului, înaintând spre împarații Pământului și spre toată lumea, pentru a-i aduna sub drapelul lui ca să instruiască în vederea acelei zile mari, a tot puternicului Dumnezeu. După care eveniment putem să ne așteptăm la o manifestare deosebită a lucrurilor sale miraculoase. Prin decretul impunând tradiția papalității în violarea legii lui Dumnezeu, națiunea noastră se va separa complet de neprihănire. Când protestantismul va întinde mâna sa deasupra abisului ca să dea mâna cu puterea romană, când el se va pleca peste prăpastie ca să dea mâna cu spiritismul, când sub influența acestei întreite unificări, țara noastră va nega orice principiu a Constituției sale ca guvern protestant și republican și va face pregătire pentru propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale, atunci putem ști că a sosit timpul pentru lucrările miraculoase ale satanei și că sfârșitul este aproape. Vor recomanda spiritele rele păzirea sabatului sau a duminicii. Puterea făcătoare de minuni a lui satana, manifestată prin spiritism, va exercita influența ei împotriva a care aleg să asculte mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. Comunicări din partea spiritelor vor declara că Dumnezeu i-a trimis ca să convingă pe respingătorii duminicii de eroarea lor, afirmând că legile țării trebuie să fie păzite așa cum sunt păzite legile lui Dumnezeu. Prin ce mijloc specific va înșela satana pe mulți? Priveliști înspăimântătoare cu caracter supranatural vor fi descoperite în curând pe cer, ca semn al puterii lucrătoare de minuni a demonilor. Se vor ridica persoane pretinzând că sunt Hristos, că au autoritatea Lui și că merită închinarea care aparține răscumpărătorului lumii. Ei vor face minuni extraordinare de vindecare și vor pretinde a avea descoperiri din cer, Contrazicând mărturia scripturilor. Bolnavii vor fi vindecați în fața noastră. Minuni vor fi făcute sub ochii noștri. Suntem noi pregătiți pentru încercarea care ne așteaptă când minunile înșelătoare ale lui satana vor fi expuse pe deplin? Satana poate, prin anumite înșelătorii, să săvârșească minuni care par a fi veritabile. Acest lucru, el... A sperat al face o chestiune de probă pentru israeliți în perioada eliberării lor din Egipt. Vindecă el cu adevărat bolnavii? Scene uimitoare cu care satana este îndeaproape conectat vor avea loc în curând. Cuvântul lui Dumnezeu declară că satana va săvârși minuni, el va face pe oameni bolnavi și apoi instantaneu va îndepărta puterea lui satanică de la ei. Ei vor fi atunci considerați ca vindecați. Aceste lucrări de aparentă vindecare vor aduce o probă asupra adventiștilor de ziua a șaptea. Oamenii, sub influența spiritelor rele, vor săvârși minuni. Ei vor îmbolnăvi pe oameni prin aruncarea vrăjilor asupra lor, iar apoi vor îndepărta vrăjile, făcând pe alții să spună că aceia care erau bolnavi au fost în mod miraculos vindecați. Acest lucru l-a făcut satana în repetate rânduri. El va lua în stăpânire corpuri omenești și va face pe bărbați și pe femei bolnavi. Apoi, în mod instantaneu, va înceta să exercite puterea sa diavolească asupra lor și va fi proclamat că o minune a fost săvârșită. Odată ce acestea au început, ne putem aștepta la o încetare a acestor minuni false, suntem avertizați că în ultimele zile el va lucra cu semne și minuni înșelătoare, iar el va continua cu aceste minuni până la încheierea timpului de probă pentru ca să prezinte evidența că el este un înger de lumină și nu al întunericului. Ce minune de tipul minunilor lui Ilie va fi săvârșită de unii urmași de votației satanei? Cuvântului Dumnezeu declare că vrașmașul va lucra prin agenții săi care s-au îndepărtat de credință și vor săvârși minuni asemănătoare, chiar coborând foc din cer în fața oamenilor. Nu trebuie să avem încredere în pretențiile oamenilor. Ei ar putea, așa cum a declarat Hristos, pretinde că fac minuni vindecând bolnavii. Este aceasta ceva de mirare când Chiar în spatele lor stă marele înșelător, făcând făcătorul de minuni care va cobori chiar foc din cer în fața oamenilor? Am văzut că în curând va fi considerat blasfemie de a vorbi împotriva doctrinei răpirii secrete și că ea se va răspândi din ce în ce mai mult, că puterea satanei va crește și că unii, dintre urmașii săi devotați, vor avea putere să săvârșească minuni și chiar să coboare foc din cer în fața oamenilor. Slujitorii lui Dumnezeu cu fețele lor luminate și strălucind de sfântă consacrare, vor alerga din loc în loc ca să proclame solia din ceruri. Avertizarea va fi dată prin mii de voci pe întreg pământul. Minuni vor fi săvârșite, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni vor însoți pe credincioși. Satana de asemenea lucrează cu minuni, chiar coborând foc din cer în fața oamenilor. Dar acestea sunt înșelătoare. Apocalipsa 13 cu 13 Astfel locuitorii pământului vor fi aduși să ia o poziție. Minunile înșelătoare ale diavolului vor captiva lumea. El va face ca să cadă foc din cer în fața oamenilor. El va face minuni și această putere uimitoare, făcătoare de minuni, va avea o rază de acțiune în toată lumea. El pretinde a fi Hristos și vine pretinzând a fi marele misionar medical. El face să se coboare din cer în fața oamenilor foc ca să vă dovedească că El este Dumnezeu. Este acesta un foc real sau numai o aparență de foc? El face minuni mari încât să cadă foc din cer pe pământ în fața oamenilor și înșală pe cei care locuiesc pe pământ prin mijlocul acestor minuni pe care el are putere să le facă. Apocalipsa 13 cu 13 și 14 Aici sunt prezise nu doar înșelătorii. Oamenii sunt înșolați, prin miracole pe care agenții lui satana au putere să le facă, nu pe care ei pretind că le fac. Cum vor privi vrășmașii lui Hristos asupra acestei abilități de a săvârși minuni? Papiștii, care se mândresc cu minunile, considerându-le ca un semn de netăgăduit al adevăratei biserici, vor fi grabnic înșelați prin această putere făcătoare de minuni. Când vrăjmașii lui Hristos prin instigația satanei le cer lor, urmașilor lui Hristos, să le arate câteva semne, ei trebuie să le răspunde tot atât de umilit cum a răspuns fiul lui Dumnezeu satanei. Este scris să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă ei nu vor fi convinși prin mărturia inspirată, o manifestare a puterii lui Dumnezeu nu le va aduce niciun beneficiu. Necredincioșii le vor cere să facă câteva minuni, dacă ei cred că puterea specială a lui Dumnezeu este în biserică și că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Necredincioșii care sunt loviți de infirmități le vor cere să facă o minune pentru vindecarea lor, dacă într-adevăr Dumnezeu este cu ei. Urmașii lui Hristos trebuie să urmeze exemplul Domnului lor. Isus, cu puterea sa divină, n-a făcut nicio lucrare plină de putere pentru distracția satanei. Nici slujitorii lui Hristos nu pot face. Ei trebuie să îndrepte necredincioșii către mărturia scrisă și inspirată pentru a obține dovada că ei sunt un popor loial lui Dumnezeu și moștenitori ai mântuirii. Care putere va crede marea masa a omenirii că lucrează atât de minunată în bisericile lor. Înainte ca judecățile finale ale lui Dumnezeu să fie aduse asupra Pământului, va fi în mijlocul poporului lui Dumnezeu o asemenea reînviere a Evlaviei din primele zile a creștinismului, care n-a fost văzută din zilele apostolilor. Brășmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte ca timpul unei asemenea lucrări să vină, el va lucra din greu să o prevină prin introducerea unei imitații. În acele biserici pe care el poate să le aducă sub puterea sa înșelătoare, el va face să apară că binecuvântarea specială a lui Dumnezeu este revărsată. Vor avea loc manifestări care vor fi considerată trezirea unui mare interes în cele religioase. Mulții vor exalta că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, în timp ce lucrarea este aceea a unui alt spirit. Sub o mască a religiei, satana va căuta să extindă influența sa asupra lumii creștine. Înainte ca marea strigare a îngerului al treilea să fie dată, el, satana, va provoca o excitare în aceste corpuri religioase, pentru ca aceia care au respins adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. El... Speră ca să înșele pe acei sinceri și să-i facă a gândi că Dumnezeu încă lucrează pentru biserica lor. Dar lumina va străluci și toți cei care sunt sinceri vor părăsi bisericile acestea căzute și vor lua poziție cu rămășița. Minuni vor fi făcute prin agențiile spiritismului. Multe minuni de netăgăduit vor fi săvârșite. Și din moment ce spiritiștii vor pretinde că ei cred în Biblie și vor manifesta respect pentru instituția bisericii, lucrarea lor va fi acceptată ca o manifestare a puterii divine. Va fi lucrarea poporului lui Dumnezeu în timpul marii strigări de asemenea însoțită de minuni? În viziuni de noapte, manifestări ale unei mari mișcări reformatoare pentru copiii lui Dumnezeu au trecut pe dinaintea mea. Mulți lăudau pe Dumnezeu, bolnavii erau vindecați și alte minuni erau săvârșite. Un spirit de mijlocire era văzut, chiar așa cum a fost manifestat înainte de Marea Zi de la Rusalii. Sute și mii de credincioși au fost văzuți vizitând familii și deschizând înaintea lor cuvântul lui Dumnezeu. Inimi erau convinse de puterea Duhului Sfânt și un spirit de conversație sinceră lipsită de ipocrizie era manifestată. Ușile le erau larg deschise în toate părțile pentru proclamarea adevărului. Lumea părea să fie luminată cu influența cerească. Mari binecuvântări erau primite de adevăratul și umilul popor al lui Dumnezeu. Cum trebuie să considerăm noi minunile? Vor fi ele o probă așa cum a fost în timpul lui Ilie? Felul în care Hristos a lucrat a fost să predice cuvântul și să ușureze suferința prin lucrări miraculoase de vindecare. Dar mie mi s-a spus că noi nu putem lucra acum în acest fel, căci satana va exercita puterea sa făcând minuni. Slujitorii lui Dumnezeu nu pot lucra astăzi prin minuni, pentru că lucrări false și înșelătoare de vindecare, pretinzând a fi divine, vor fi săvârșite de satana în aceste ultime zile și vor fi crezute. Multe lucruri ciudate vor părea minuni uluitoare, care ar trebui considerate ca amăgiri fabricate de tatăl minciunilor. Satana, înconjurat de îngeri răi și pretinzând a fi Dumnezeu, va face minuni de tot felul, ca să înșele, dacă e posibil, chiar pe cei aleși. Poporul lui Dumnezeu nu se va simți a fi în siguranță făcând minuni, căci satana va imita minunile care vor fi săvârșite. Cum putem noi deosebi adevărul de minciună? Dacă aceia prin care sunt săvârșite minuni sunt dispuși, pe seama acestor manifestări să scuze neglijarea legii lui Dumnezeu și să continue în neascultare, deși au putere să facă orice și în orice măsură, însemnează că nu posedă marea putere a lui Dumnezeu. Din potrivă, aceasta este puterea lucrătoare de minuni a Marelui Înșelător. Ultima mare amăgire se va prezenta curând înaintea noastră. Anticristul va săvârși lucrările sale miraculoase înaintea noastră. Atât de bine se va asemăna imitația cu adevărul, încât va fi imposibil să le deosebești, decât călăuzit de cuvântul al Scripturi. Fiecare declarație și fiecare minune trebuie verificată prin mărturia scripturilor. Biblia nu va putea fi înlocuită niciodată cu manifestări miraculoase. Care este cea mai reușită și fascinantă amăgire a satanei? Satana găsește acces la mii de inimi prezentându-se el însuși sub masca prietenilor răposați, prin spiritism, Mulți dintre cei bolnavi, nenorociți, depravați și curio curioși comunică cu spiritele diavolești. Toți care se aventurează să facă aceasta sunt pe un teren periculos. Aceasta este amăgirea care are cel mai mare succes și care este cea mai fascinantă. Una care a fost calculată să capteze sentimentele îndurerate ale acelora care au pus pe cei dragi ai lor în mormânt. Îngerii răi vin în forma celor dragi și relatează întâmplări conectate cu viețile lor pe care ei le-au săvârșit pe când erau în viață. În felul acesta, ei fac persoane să creadă că prietenii lor morți sunt îngeri, plutind în cer deasupra lor și comunicând cu ei. Acești îngeri răi, care pretind a fi prietenii lor decedați, sunt priviți cu o anumită măsură de venerație, fiind considerați de ei demn de închinare și pentru mulți cuvântul lor are mai mare greutate decât cuvântul lui Dumnezeu. Cât de reală pare a fi imitația? El are putere să aducă înaintea oamenilor aparența prietenilor lor decedați. Imitația este perfectă, înfățișarea familiară, cuvintele, tonul sunt reproduse cu o asemănare uimitoare. Cei dragi ai lor vor apare în veșminte de lumină, tot așa de familiar la vedere ca atunci când ei erau pe pământ. Va fi aceasta o experiență izolată sau mulți oameni vor fi confruntați de îngeri răi, personificând pe cei dragi ai lor decedați? Mulți vor fi confruntați de spiritele diavolești, personificând rude iubite sau prieteni, declarând cele mai periculoase erezii. Acești vizitatori vor apela la cele mai duioase sentimente și vor săvârși minuni pentru a sprijini pretențiile lor. Nu este dificil pentru îngerii răi să personifice atât pe sfinți cât și pe păcătoși care au murit și să facă aceste personificări vizibile ochilor omenești. Aceste manifestări vor fi din ce în ce mai frecvente, iar în mulținirea lor, de un caracter mult mai surprinzător pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului. Am văzut că sfinții trebuie să obțină o totală înțelegere a adevărului prezent, pe care ei vor trebui să-l susțină din Sfintele Scripturi. Ei trebuie să înțeleagă starea omului în moarte, căci spiritele demonilor vor apare chiar și lor, pretinzând a fi prieteni dragi și rude, care le vor declara că sabatul s-a schimbat. De asemenea, și alte doctrine care nu sunt în armonie cu scripturile. Ei vor face tot ce stă în puterea lor de a apela la emoțiile lor și vor săvârși minuni înaintea lor pentru ca să confirme cele declarate de ei. Pe cine altcineva vor personifica spiritele înșelătoare? Apostolii personificați de aceste spirite înșelătoare vor fi făcuți să contrazică ceea ce ei au scris prin dictarea de către Spiritul Sfânt pe când erau pe pământ. Ei vor nega originea divină a Bibliei. Vrășmașul se pregătește să înșele toată lumea prin puterea sa făcătoare de minuni. El își va lua înfățișarea Îngerilor Luminii pentru ca să personifice pe Iisus Hristos.